Szökési kísérletek. Felderítő útunk 1939. augusztus végén befejeződött. Valóban találtunk egy új útvonalat, és ezután Karácsiban vártuk a tehergőzöst, amelynek vissza kellett volna vinnie minket Európába. A hajó érkezése régesedékes volt már, és a második világháború komorfelhői egyre fenyegetőbben gyülekeztek. Ekkor Csikennel és Löbenhofferrel elhatároztuk, hogy megpróbálunk kibújni a titkos rendőrség ellenőrzése alól. Csak Aufschneiter maradt Karacsiban. Pont ő, aki harcolt az első világháborúban, nem hitte, hogy kitörhet még egy háború. Mi többiek azt terveztük, hogy Perzsián átszökünk haza. Nehézség nélkül leráztuk megfigyelőinket, és rozzoga autónkkal elértük Las Bellát, a Karácsitól északnyugatra fekvő kis maharadja államot. Ott azonban utolért bennünket a végzet. Egyszerre nyolc katona őrizetében találtuk magunkat, mondván személyes védelemre van szükségünk. Ez gyakorlatilag letartóztatást jelentett, annak ellenére, hogy Németország és a brit nemzetközösség még nem volt egymással hadi állapotban. Ezzel a biztos kísérettel igen hamar visszajutottunk Karacsiba, ahol Peter Aufsneitert is viszont láttuk. Két nappal később Anglia hadat üzent Németországnak. Ezután villámsebességgel zajlottak az események. Alig öt perccel később 25 állíg felfegyverzett indiai katona vitt el minket egy körül körülkerített táborba. Ezt azonban csak átmeneti tábornak szánták, mert már 14 nap múlva átszállítottak bennünket a bombéi közelében fekvő, Ahmednágári nagy internáló táborba. A barakokba összezsúfolt emberek nyüsgése és zajongása erősen különbözött a Himalája magányos, derűs magaslatainak világától. Nem szabadság szerető embernek való volt ez. Azonnali szökésre gondoltam, így rögtön önkéntes munkára jelentkeztem. Természetesen nem én voltam az egyedüli, aki ilyen terveket kovácsolt. Néhányunknak sikerült iránytűt készpénzt, térképeket, sőt, bőrkesztyűket is drótvágó ollót is szerezni, melyek elkerülték az őrök figyelmét. A raktárból eltűnt ollónak aztán szigorú vizsgálat lett a következménye, amely azonban eredménytelenül végződött. Mivel mindannyian a háború gyors befejezésében hittünk, Szőkési terveinket minduntalan elhalasztottuk. Egy nap hirtelen másik táborba vittek át bennünket. Egy tehergépkocsi karavász bennünket Deoláliba. Minden auton tizennyolcan utaztunk egyetlen egy indiai katona őrizetére bízva, akinek a fegyvere lánccal volt a deréksziához erősítve, hogy senki ne vehesse el tőle. Löbenhoferrel még a táborban elhatároztuk, hogy mindenképpen megszökünk, mielőtt még az új helyre érnénk. Kocsink két hátsó ülésére ültünk tehát. Szerencsénk volt, hogy a kanyargós úton a vastag porfelhő időnként teljesen beborított minket. Azt terveztük, hogy észrevétlenül leugorva eltűnünk a közeli dzsungelben. Az őrünk nem igen láthatott bennünket, mert feladata az előttünk futó kocsi megfigyelése volt, hátra csak ritkán nézett. Mindent egybevetve nem látszott túlságosan nehéznek a szökés, így megkockáztattuk, hogy azt az elképzelhető legkésőbbi időpontra halasszuk. Célul ugyanis egy semleges portugál települést választottunk, és az csak nem pontosan a menet irányban feküdt. Elérkezett a pillanat. Leugrottunk, és én már az országúttól húsz méternyire egy bokor mögött lapultam, amikor rémületemre az egész karaván megállt. A sípolás, a kiabálás és az őrök szaladgálása alig hagyott kétséget afelől mi történt. Löbenhoffert észrevették, és mivel nála volt a hátizsák az értékes felszereléssel, nekem sem maradt más, mint feladni a szökést. Az általános zűrzavarban sikerült a teherautóba visszaugranom, anélkül, hogy ezt az őrök közül bárki is észrevette volna. Csak a bajtársak tudták, hogy meglógtam, és ők természetesen hallgattak. Megláttam Lőbenhoffert, ott állt feltartott kézzel egy sor szuronnyal szemben. Szörnyű csalódás volt. Tulajdonképpen a barátom alig volt hibás, csak egy kis zaj csapott a leugráskor a nehéz hátizsákkal, és erre figyelt fel az őr. Így vették észre, mielőtt még elérhette volna a védelmet nyújtó dzsungelt. Keserű, de hasznos tanúságot vontunk le ebből az esetből, Közös szökési kísérletnél is teljes felszerelésnek kell lennie mindenkinél. Még ugyanabban az évben megint egy másik táborba kerültünk. Vonattal vittek minket a Himalája tövébe, India legnagyobb internáló táborába, Deradu mellé. A város mellett feküdt Mussori, az angolok és a gazdag indiaiak Hill Station nevű nyaralóhelye. Táborunk hét nagy szányból állt, Melyek mindegyikét külön-külön kettős szöges drót kerítéssel vették körül. Az egész tábor köré még egy kettős kerítést is vontak, köztük állandóan cirkáltak az őrök. Ez tehát egészen új helyzet elé állított bennünket. Amíg az indiai síkságon volt a táborunk szökési terveink céljául mindig valamelyik semleges portugál gyarmat elérését tűztük ki. Itt azonban közvetlenül előttünk feküdt a Himalája. Milyen csábító volt egy hegymászó számára a gondolat, hágóin át a mögötte fekvő Tibetbe jutni. Végső célként aztán a japán vonalakra gondoltunk, Burmában vagy Kínában. Egy ilyen szökést természetesen különös alapossággal kellett előkészíteni. Ebben az időben már szerte foszlottak azok a reményeink, hogy a háború hamarosan véget ér, így neki láttam az új akció részletes kidolgozásának. A sűrűn lakott indián keresztül a szökés már csak azért sem jöhetett szóba, mert annak sok pénz és tökéletes angol nyelvtudás lett volna az elengedhetetlen feltétele, nálam mind a kettő hiányzott. Egészen magától értetődő volt tehát, hogy választásom a néptelen Tibetre esett. És a Himalájára. Még akkor is, ha tervem nem sikerülne egy rövid ideig tartó szabadság a hegyekben, nekem megérte volna a kockázatot. Mindenek előtt megtanultam néhány kifejezést hindustáni, tibeti és japán nyelven, hogy a benszülöttekkel megértethessem magam. Emellett fáradhatatlanul olvastam a tábor könyvtárában fellelhető valamennyi útleírást Ázsiáról, különösen azokról a vidékekről, amelyeken át előreláthatólag majd az utam vezet. Jegyzeteket készítettem és lemásoltam a legfontosabb térképeket. Peter Alves szintén Deradunban kötött ki. Szerencsére még birtokában voltak a régi expedíciós könyveink és térképeink. Fáradhatatlan szorgalommal dolgozott rajtuk, és önzetlen módon rendelkezésemre bocsátotta valamennyi vázlatát. Mindegyikről készítettem két másolatot, egyet a szökéshez, a másikat tartalékként arra az esetre, ha az eredeti elveszne. Ennél a szökési tervnél azonban fontosnak tartottam, hogy az elképzelhető legnagyobb kondícióba hozzam a testemet is. Ezért naponta több órát sportoltam. Nem számított, hogy jó vagy rossz idő van, elvégeztem a saját magam szabta feladatokat. Éjszakánként pedig kilestem az őrség szokásait. A legtöbb gondot azonban egy másfajta nehézség okozta, túl kevés pénzem volt. Bár már mindent eladtam, amit nélkülözni tudtam, ez még mindig nem volt elég a legszerényebb megélhetésre sem Tibetben. Néhány barátom, aki nem dédelgetett szökési terveket segített nekem a pénzszerzésben. Fogságom első idejében nem írtam alá semmiféle kötelezvényt a tábor elhagyásával kapcsolatban, nehogy egy hirtelen felmerülő szökési lehetőség esetén adott szavam miatt kötve érezze magam. Így Deradumba meg kellett ezt tennem, hiszen ezek a kirándulások a tábor környékének felderítését szolgálták. Eredetileg egyedül szándékoztam megszökni, nehogy bárkire is tekintettel kelljen nem aki esetleg korlátozhatná az esélyeimet. Ekkor Rolf Magener barátom elmondta, hogy egy olasz tábornoknak hasonló szándékai vannak, mint nekem. Így egyik éjjel magener átmásznunk a szöges kerítéseken a szomszéd szárnyba, ahol 40 olasz tábornokot helyeztek el. Leendő társamat már kézének hívták. 40 év körüli karcsú, kellemes modorú, elegáns ruházatú olasz férfi volt. De mindenek előtt jó fizikai kondíciója keltett bennem kedvező benyomást. A baj csak az volt, hogy ő nem beszélt németül, én pedig nem beszéltem olaszul. Angolul mindketten édeskeveset tudtunk, francia nyelven társalogtunk tehát egy barátunk segítségével. Már kéze az Abessin háborúról mesélt nekem, és egy internáló táborból való korábbi szökési kísérletéről. Az ő számára szerencsére nem jelentett problémát a pénz, és egyébként is megvolt a lehetősége olyan dolgokat beszerezni a szökéshez, melyekről én álmodni sem mertem. Neki épp egy olyan társra volt szüksége, aki kiismeri magát a Himalájában. Így igen, hamar megegyeztünk, én a szökés tervezésért leszek felelős, ő pedig a pénz és a felszerelési tárgyak beszerzéséért. Most már hetenként többször átmásztam a szöges kerítéseken, hogy további részleteket beszéljünk meg már kézével. Így az ilyen akadályok legyőzésének valóságos szakértője lettem. Az egész tábor területet körülfogó két kerítést körülbelül 80 méterenként egy közös, hegyes szalmatetővel fették be, amely a forró indiai naptól védte a katonai őröket. Ha a tetők valamelyikén át tudunk mászni, egy füst alatt túl vagyunk, mint két kerítésen. 1943 májusában befejeztünk minden előkészületet. Pénzt, élelmiszert, iránytűt, órákat, cipőket és egy kis hegymászó sátrat is sikerült beszereznünk. Egyik éjjel elhatároztuk, neki indulunk. Átmásztam tehát, mint már oly gyakran a drótsövényeken keresztül már kézelakó szárnyába. Ott már várt egy létre, amelyet még régebben egy tábori tűzesetkor rejtettünk el. Egy barak árnyékában várakoztunk. Éfél felé közeledett az idő, tíz perc múlva őrségváltásnak kellett bekövetkeznie. Az őrök lustán, szemmel láthatóan fáradtan várták a váltást. Néhány perc alatt az általunk kiszemelt helyre értek. A teja ültetvények fölött épp akkor kelt fel a hold. A nagy villanylámpák kurta kettős árnyékokat vetettek. Elérkezett az idő. Most vagy soha. Amikor az őrszemek a legtávolabb kerültek tőlünk, felegyenesedtem, és a létrával a szöges dróthoz léptem. Felmásztam, a kerítéshez támasztott létrán, és átvágtam a drótokat, melyek a szalma tetőn való átmászást voltak hivatottak megakadályozni. Már kéze segítségével végül rácsúsztam a tetőre. Az volt a megállapodás, hogy az olasz rögtön utánam jön, ám ő néhány végtelennek tűnő másodpercig habozott, mert úgy vélte neki már késő, az őrök közelednek, és valóban már hallottam lépteiket. Ekkor nem hagytam neki több gondolkodási időt, egyszerűen a hónalányultam és egyetlen rántással felhúztam a tetőre. Átkúztunk rajta, és a túloldalon leugrottunk a szabadságba. Mindezzel persze nagy zajt ütöttünk, az őrök azonnal föl is riadtak, de mire az első lövések belesüvítettek az éjszakába, bennünket már elnyelt a sűrű dzsungel. Már kéze egész délvidéki temperamentumával össze-vissza csókolt. Bár ez még nem volt megfelelő pillanat az öröm kitörésre. Világító rakéták emelkedtek a magasba, és a közeli sípjelek elárulták, hogy a sarkunkban vannak. Az életünkért futottunk. Elég gyorsan jutottunk előre, mivel felderítő kirándulásaimról jól ismertem a dzsungelt a tábor körül. Az országutat és az útba eső néhány falut óvatosan elkerültük. Az egyik közeli faluban a benszülöttek dobolását riadónak képzeltük. Olyan nehézségekkel is szembe kellett néznünk, amelyek egy európai ember számára különösnek tűnnek. Ázsiában a sahib ugyanis szolgák kíséretében utazik, és még a legkisebb podgyást sem viszi soha maga. Mennyire feltűnő lehetett tehát, hogy két súlyosan fölpakolt európai gyalogszerrel vándorol végig a vidéken. Az eleinte szinten még meg sem hátizsákok is, Egyre nagyobb súlyjal húzták a vállunkat.